Ти в ту ніч другим заріла, Ти другим вінки плула, Надо мною ж насміхалась І знущалась, як могла. Чом же ти колись дізналась, що давно ти я? Вже півроку не смієшся І заплакана щодня? 1907 сьомий.